to is 'n geskakel by net radio SA, net radio SA en die webwerf www.netradioSA.co.za. Op ons webwerf vind jy al die nodige on en watsaaklike inligting rondom hierdie internet radiostasie wat wêreldwyd uitsaai sonder grense, sonder mure. En die inlichting op daar die webwerf van ons is soos volg, daar is onder andere die name van al die omroepers en dan is daar ook onder andere die programme wat jy ken uitsaai en ook die tyd van uitsending. En gelukkig is daar ook een archief waar een mens kan rondkyk, rondsnuffel, vir die vorige uitsendings en een mens kan dit dan sommer so online luister of jy kan dit aflaai en op daardie manier dan daarna luister Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsa jy vind uit Irini, stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika En jy is baie welkom waar jy jouself ook al mag bevind en waar jy dan nou ook al luister of dit hiervan uit Suid-Afrika een van ons stede, dorpe of platteland te plaas is en of jy in die buitenland jousel bevinds, baie, baie welkom. Ons program, oordenking, ons oordink, Godse woord, bepyns dit, praar daar bidda oor, gesels daar oor, want Godse woord staan vir ons as geloviges, staan God absoluut centraal, sy woord, God het alles geskip door sy woord, en God hou alles in stand door sy woord, daarom is het net vir ons groot voorig, om saam rondom Godse woord te sit en dit te bepyns en die Heere toe te laat om nabij ons te kom. God wil baie nabij ons wees, verskrikkelijk baie nabij, so nabij wil binnen in ons wees, en dit doen hy uit die aard van die zaak, door die inwonende heilige geest van God. Wat tevoreg, om dit te kan sê en om dit kan gloe, En dat ek kan beleef Ons luister na Demis Roussos Wat syng oor My Friend the Wind ons baie lief vir ons en ons weet dat hy telkens engele gestuur het dinge te doen, aankondigings te maak een wanneer engele verskyn op betekend het in een sekere sin dat die koninkryk vir die mens nabij gekom het sy denk byvoorbeeld aan die aankondiging van die geboorte van Johannes hier in Lukas soosstek 1 Daar was in die daal van Herodes, koning van Judea, een sekere priester, met die naam van Zachariah, uit die afdeling van Abia. En sy vrou was uit die dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Hy was al toe voor God, en hy het in al die geboeie en rechte van die Heere onberispelik gewandel en hulle het geen kinders gehad nie omdat die Elisabeth onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftijd en terwijl hulle besig was om die priester Amp voor God te bedien in die beurt van sy afdeling het die lot want toch het die lot volgens priesterlijke gewoonte op hom geval om aan te gaan in die tempel van die Heere en reekwerk te brand en die hele menigte van die volk was buiten bezig om te bid op die uur van die reekoffer het vir jou daar laat, let Op hierdie tydsberekening En die hele menigte van die volk Was buiten bezig om te bid Op die uur van die reekoffer Sien, dit was een bepaalde tyd Die die reekoffer Dan geoffer was En ek kan sien hoe God Met hierdie soort van menselike tye Rekening hou Toe verskyn daar aan om een engel Sien, dis die tyd van die reekoffer. Skyndaaraan om my engel van die Heere, wat aan die rechterkant van die altaar staan. En toe Zachariah hom sien, was hy ontsteld. En vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, Moe vrees nie, Zachariah, wat jou gebed is vir en jou vrou Elisabeth sal vir jou seun baar en jy moet hom Johannes noem. En hoe die koninkryk nabij kom, hoe God tussen beide tree, een engelsteer, tyd van die aandoffer, die reekoffertyd, wat so bepaal is wat er tyd het is, en aan Zachariah hierdie boodskap kom, oordra uit die jimmel uit, en vir hom sê ook, Zachariah, moet nie vrees nie, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou, is jy en jy moet hom Johannes noem. Die mens sê nou ook nou, hoe God hier een gebed beantwoord van Zachariah, maar Zachariah is al lang al hy en sy vrou by daar die tyd van vruchtbaarheid verby om kinders te baar. Maar God gaan dit mos dan nie oor hierdie fysische wette nie. Ons weet dit mos. Wonderwerke beteken juist dat al hierdie Wette van die fysika en van die meriese wetenskap. Dit hou nie stand voor God nie. God doorbreek alles. Koninkrijk breek vir homself een pad op. Vers 14 En hy sal blijdskap en verheuging vir jou wees. En baie sal oor sy geboorte bly wees. Want hy sal groot wees voor die heren en wijn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. Sien hoe God hier werk, dat hy selfs in sy gene werk en hier die ankondiging kon maak en sê wijn en sterk drank sal hy nooit drink nie. En hy sal vervol word met die Heilige Geest reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Heere, hylle God. Hy sien, dit is al reeds in sy gene. Geest van die Heere is al van die, sy, die skoot van sy moeder af, by hom. En hy sal voor hom uitgaan, en dis nou voor Jezus, in die geest en die kracht van Ilea, en nou moet ons omdou, Ilea, daar in Matthäus aangeteken vir ons, dat Jezus gesê het, Ons kyk net die week hier in die hoofdstuk 11 Matthäus hoofdstuk 11 Maar van die daal van Johannes die doper af tot nou toe word die koninkryk van die jam hemel bestorm en bestormers grijp dit met geweld. Nou die ander niever Afrikaanse vertaling sê en die koninkryk breek vir homself pad op en elkeen wat om krachtig inspan neem het in besit want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofiteer. En as julle dit wil anneem, hy is Ilea wat sou kom. Wie oore het om te oor, laat hom oor. So Jezus het aangekondig dat Ilea sou kom en dat het Johannes is en dat het met die gees en die kracht van Ilea was, dat Johannes opgetreed, die gees en die kracht van elia Hy sal voor hom uitgaan, die 17e vers van Dukas 1, in die gees en die kracht van Ilea, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorzaam is, door die gesintheid van rechtverdiges, om vir die Heerde een toegeruste volk te berei. Wonderlijke ingreip dier God, in en dier die levens van gewone mense, God het dit lang al so oor plan, daarom is dit allerees dier Jesaja 800 jaar voor Christus' geboorte al gesee voor Johannes' geboorte. Al die dinge soos wat God het beplan. En mag een mens altyd daar aan gedachtig blij. Het gaan oor God. Alles centreer rondom God. Soos die aarde en die maan rondom die son wentelt. So wentel ons en alles van ons bestaan wentel maar om God, uit om en dier om, en tot om is alle dinge. Down at the cross where my Savior died,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 from sin. I am so glad that I entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of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 was the blood of blight, glory to His name, glory to His name. Die Koninkrijk het nog nader gekom met die aankondiging van Jezus' geboorte. Vers 26 van de kas 1 1 in die 6e maand is die engel Gabriel dier God gestuur na een stad in Galileo met die naam van Nazareth, na maagd wat verloof was aan een man met die naam van Jozef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en sê, wees gegroet, begenadigde, die Heere is met jou. Geseend is jy onder die vrouwe. Sien hoe God beplan. Nie hier die vrouw Maria's beplanning nie, dit was nie haar beplanning nie, dit was nie haar en Joosef's beplanning nie, God's beplanning. En toe sy omsien was sy baie ontsteld oor sy woord. En sy daar oor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. in en die Engel sê vir haar, moet vrees nie Maria, net soos wat die Engel ook vir Zachariah gesê, want hy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en as seenbaar en jy moet om Jezus noem. Sien hoe Godse beplanning werk, sy koninkryk wat nabij kom, soos, soos by syke persoonlijke dinge, soos die naam van jou Seen, jy moet om Jezus noem. Hy sal groot wees, en die Seen van die allerhoogste genoem word. En die here God sal aan hom die troon, aan sy vader David gee. Nou weet ons, David was nou nie sy pa nie, maar dis in sy voorgeslacht. Was die groot koning. Die koning, waarvan die woord van God sê, hy was een man na aan Godse hart. Die tweede koning van Israel. En hy sal koning wees, oor die huis van Jacob tot in eeuwigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Sy vader, of dan sy voorvader David, sy koninkryk het maar net een gewone tyd bestaan. Daarna was dit Salomo en na Salomo het die rijk ook geskeur en het alles in mekaar gestort en Israel, Sy mens is allemaal weggeneem uit hulle land, en as slawe was hulle na Mesopotamië geneem. En toe sê Maria vir die engel, maar hoe kan dit wees, aangezien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die heilige Gees sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskaadie. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk Elisabeth, jou bloedverwand, het self ook een Seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die seste vir haar wat onvruchtbaar genoem is, want geen ding sal by God onmoendlik wees nie. Het nie wonderlik nie, in my en jou leven, dit wat God beplan het, kan niemand stop nie, dit sal so wees, En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Heere. Laat het met my gaan volgens die woord. En die engel het van haar weggegaan. Wonderlijke woorde om te kan sê, Laat het met my gaan volgens die woord. En daarmee bedoel sy eindelijk dan die woord van die Heere, want hy was een boodskapper van die Heere. Laat het so gaan, volgens God se woord. Laat dit dan so wees. Wonderlik, dat die mens jou so totaal en al aan God kan toewij, om te sê, laat dit dan nou so wees, soos God, oor ons bepaal het. Daarmee gaan ek jou groet hiervan uit Eirene Stad van Vrede Pretoria, Suid-Afrika Sieninge van die Heere is met jou Tot volgende keer Shalom Oh!